¿En no, no qué sé yo? ¡Gracias! ¿En qué sé yo? Eh? Eh, eh, el carreros que estábamos, en torre de la escuela de los heros de la de la Zaharra. ¿En la escuela de los heros en, eh, eh, eh, de la eh, escuela de de la escuela? María Auxiliaria. En escuela? Eta nola? Zuek badaki zuen nola? Ez, ez dakigu. Aha. Eta zuek ezagutu zenu? Ez. E, zein zen... E, Arduzu esan zein zen mutilarena eta neskalena? Es di, dizutu lertzen. Zer esan nahi duzu? Ze, z, esan zuen esan zuen patiz, ez banatuta, eta nahi zein zen mutilarena eta neskalena. A ber, orduan, Ambrozio de los Eros, eskola, haintxinako eskola zen, ez da? Bai. Orain dela urte pilo, ez da, errezela? Bai. Ah, bale. Ba, orain dela urte pilo, eskola gehienetan, edo guztietan, neskata mutilak banatutak zen den. Ba, zeuden den klaseak neskentzako eta beste klaseak mutilentzako. Sarrerak ere banatutak zen den. Orduan, imaginatzen dut Ambrosio, Ambrosio de los Eros en Escolan, gauza goida, gertatzen zela. Baina, esan dut zute, ze, eta banatuta e, eta gok esen ezin ekin. Ezin ekin, Eta, ezin ekin, Orain, Ander, esango dizu... Bestea. Bestea. Beste galdera bat, ahimbo eh, dit? Vai. Anderrek. Ambrosio de los Eros banatuta zeuden... Mutilletan, ezta? Ah, orduan hori da, erantzen dudan, ezta? Claro, hain... Imajinatzen dut baiets, eh? Banatutak egongo zirela. Zure haitak? non ikasi zuen, Ander? Eh. Ez da kit, os galdetus, aguien, Ambrosio de Lozero zen ikasi zuen. Baina badakete institutoan. Ah Dolores Ibarruri ipintsendu. Ba, vale, ber. Vale. Eh, nira ko dizut. Eh, se averjanto kias seu Ya sego enjanto kias. Ba behitu. Jantokiaren zerbitzuan ikuste dut nahiko modernoa dela. orain dela urte gutxi edo... Ez egoen. ez egoen jantoki zerbitzua. Eta zer jaten zuten? Bos, imaginatzen du jaten zutela. Bos, oh. etxeko janaria. Edo eramaten zuten ara, bokata e, edo... edo etxean bazkaltzen zuten. Edo barazkiak. Ena abak. janaria eta ordenagailuak ez istitzen ziren. Oh, ordenagailuak hori <coughs> bai direla modernoak. Orri... Orain dela oso urte gutxitan behitu. Mm, ordenagailuak orain dela 2025 Ogei, urte ez zen meskoletane. Eh? Eta nola N Nola ze kiten ze hor duzen. No. Gauza bada horren eta beste gauza da erloioa, eh? Bai, baina zeuden bat aujarenak. Aujarenak edo. Koma... Horratzekin, erloioak, eh... alako erloioak. Bai, bai. Eta horrelakoak. Digitalak? Bai. Ba, ambrosioz de los erosen eskolan edo ez dut Eh? Ah, bali. Vale. Zenbat ikasle... Eta irakasle zeuden. den. Estakit, penetago. Hori galdetu behar dugu agien. Etxean galdetu duzu e? Eh? Ez. Bagaldetu etxean. Niku beti informazio, amresio denazioz, iku zen, eta esan zuten, zi, bagarri ze er, er, er, er zen, eta zerroiago. Baina agien ezagutzen duzu enorbait, edo aitite, edo amama, edo hemen ikasi zutela. De todo bueno, Va <laughs> Vale. Es que vicos <laughs>